S-au înroșit săpușele în foc Art ca para Se viu de S-a trezit Suntem pierduți trezit. Faceți repede ce v-am spus Așa Toți pe plută Acum să-l pedepsim După fapta lui Cea crânce Zimbad, vină pe flută! Namii la din Acum, acum suntem cu adevărat salvați. Împinge-ți fluta spre larg! Îți mulțumim, Zimbad, ei i de la pieire! Cu plută înștebată de noi, am ajuns curând în largul mării, departe de Dihania care bătea orbește cu pietre și bolovani apele, cu gând să ne scufunde. După o zi și o noapte de privegie pe apă, ne-am întâlnit cu un vapor care plutea spre Baristan. Îmi părinți cunoscut, prea cinstite negustor! Nu cumva am călătorit împreună pe aceeași plută, salvându-ne din ostrovul mai Era așa. Mi-a crescut barba cât într-un an, e. Cât cu grumă mai poate recunoaște cineva. Ah, prea cinstit e sing, -bad. O să te îmbogățești, <laughs> Încotro acum. Mă reîntorc în baristan. E, poate de data aceasta vom avea mai mult noroc. Mă Crezi, e? ea privește nori aceea ce se învârtăjesc la orizont. Da, da, da. Ele estia pessegue tanto tempo, vamos nos rever para O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 Dar cum o să te hrănim cu pipe. Să putecem înaintea sultanului, e doar un astfel. Negreșit. negreșit. Hai, vânturătorule pe apă, urcă pe calul. Urcă pe calul, dar ce te opriți? La ce te uiți? Nu-ți place calul? Da, da, da, cum puteți voi călări fără șași vreu? Fără ce? ce? Ha? ce? Ha? Ha, ha. ce? Nici măcar n-ați auzit de așa ceva. Ce? Ce? Ce? Nu știu, nu pricep nimic. Să ne înfățișăm sultanului și o să pricepeți tot.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 de am făgăduit doar sultanului că drept mulțumire pentru primirea pe care mi-a făcut-o O să vă învăț cum să faceți cei și vrâie și scări Noi ce facem? Terminat șaua o cu fire de aur și argint E pentru calul sultanului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 Diminața, prai iubita na soață Cum te simți? Mă simt bine simpat <laughs> Noapte bună Prai iubita na soța. Cum te simți? Pai, <coughs> Cum te mai simți? Asta-ți mai bine speranța mea. Soția mea, nu răspunzi? Am înțeles. Aici o să-mi putrezească oasele. Așa a vrut Allah, Silvad. Odată ce te-ai însurat aici cu o femeie a acestui pământ, datorie să te pleci în fața rândurilor noastre ai făcut rugăciunile către Sfântul Soare și către iarba lumii pst, pst. Te înveți eu pe unde să ieși din groapă eu am mai murit de 5 ori alah să te binecuvîntez ai luneat gasil cu fumine și coborât în prăpastie împreună cu o hrăncă de pâine și cu un olcior cu apă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 Am mai auzit numai cum bufnește lespedea potrivită repede deasupra. Nu vă pot spune, prea iubit ascultător, ai mei, ce desnădejde m-a cuprins. Dar, dintr mi-a stat inima în loc. La câțiva pași de mine, l-am zărit pe omul care am făgăduise scapare. M-a luat de mână și, strecurându-ne dimișor printre strângi, am dat dospărtură și apoi de lumina soarelui. Îți mulțumesc, omule. Fără dumneata acolo mi-a fi putrezit oasele. Înnoată până la corabia de colo și fă de nevăzut. Drum bun. Și iară, ca mai înainte, m-am mușcat din nou de inimă șarpele dorului de duc. Corabia pe care mă îmbarcasem era prima care mergea spre India. Duceam eu și ceilalți negustori rubinuri și stofe scumpe pluteam sub un soare dogoritor și ne istorisam unii altora ne mai auzi ce am venit de hack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 Mult pământ am bătut, multe mări am colindat, dar nimic nu e mai presus decât pădurile înalte de cocotiere. Socot că nimeni nu poate orca până la cununa ramurilor! Cum o să nimerim cu bolovan fructele? Ei, nu fructe vom cinti, ci în multe agățate de ramuri! Cum așa? Încearcă numai! Asta le-ntrice pe toate! Mânioasă foc de pălitură, maimuța apucă și iau o nută de coco și aruncă în mine. <laughs> <laughs> și asta se cheamă culesul nucilor de cocos. Strașnică treabă! <laughs> Dar știu că ai aflat un meșteșuc prețios prea cinci de <laughs> Dar ce-i stric așa poradă?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 și ale multor ne-ai împricați călători. fă ceva, că și-a drumul corabiei, ce-o vă Oh, cât aș vrea! Ne lovim de multe! Ne lovim de multe! Din nou mi a dat să-mi singurătatea în pustieri. N-a mai rămas nimic și nimeni din echipajul nostru.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 cine mai fi și drumețul ăsta adormit? Hei, hey, scoală! Scoală, n-auzi? Ia să-l împing în apă de pe plută. La unde, unde, unde va? În <sus> ostrovul muntelui magnetic. Dar moșteagul ăsta cu barba albă și cu șorții în de palmier de dinainte, ce nu mai fi?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 O fi departe izvorul. Mai e, mai e. Lasă-mă să-mi trag puțin sufletul. Mi-e sete, mi sete, nici gândul meciule, mi sete. Dar cum să-i viu eu de petrecanie, dihanie? Mai repede, mai repede. Ah.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 Plac nu struguri o să-ți dau să mănânci, ci lacrima bobului auriu sobei. bei. Mesete, mesete. Hai intră acolo dar mai întâi stai să luăm cu noi bostanul ăsta și să-l curățim de miez. curăță tu? Nici nu mă așteptam să faci vreo treabă. Nu mă lovi cu cărcheile în coaste Așa Acum hai să-l umplem pulicoarea viilor Mai repede, mai repede Mai repede, mai repede Spre pierzanie, dihanie Umple de grabă, postanul Asta și fa! fac Dar o să trebuiască să mă aștepți o vreme Până ce o să dogorească bine soarele, zeama Aștept O să mă mai duci până atunci prin o Cum cred că am a prins mai bine tărie de vin Ce tu spui acolo? E gata ricoarea, moșule Ce sete mie, dăm -mi să beau Ce bune e ah. Ah. Mi se suie la cap Tu nu mi tei suit în cap, hai. Mai vreau mai vreau mai vreau, da, mai vreau! Da. ha Mi-a căzut din spinare. Am scăpat pe chin. Din nou în voia apelor. În ziua aceea sufla un vânt prevestitor de furtună dinspre sud, și cu tot ce eram cu sufletul greu. Dar nu dinspre norii negri de pe cerbena primejului, ci de altă metad. În larg, la câteva mile de Corabia noastră, a un catarc pe care flutura un steag negru. Bineînțeles, Corabia cu negustori! Obolistea gureții de pe Catar, ne vor recunoaște. Ea, nu știu, nu știu, la bună unicol. De când n mai strâns în palmă un coier de îmbira. Ei, dar parcă că blănurile sunt mai prezios? În rostiți vorbe atât de ispititoare, vă străluceți ochii fa la cheie, le Așa-i, șefule. Dar nu va fi a unui asim. A la treabă! La treabă! Sunt velele! Ule, ule, ule, ule. Cu toată viteza înainte! Reacinstit, negustori! Ne-au atacat pirații! Să ascundem marcurile în calabaporului! Rea târziu! Hei! Reacinstit, negustoraș! Nu vă mai tânguiți atât aveți de unde da! Stai, stai! Stai, blestematule! Nu trageți traiere de pe mine! O să facem schimb! Să facem fim și noi, le Și ce aveți de gând acum? O să vă vindem, carul! Așa e! Hai, Hai, duceți-ne de grabă la mal. Stai! Absinț! Hai! Nu-i mai am mâncat în mare. Lomu' avere felii în scarismea. Sus, velele! Sus, velele! Ăsta, cât vele la fel cât și pe ceilalți. Avem sclavi, unul și unul. Ăsta apare mai arătos. Cum îți spune? Simbad. Îl eu! S-a păcut! Vă-l ah, stăpâniți <laughs> Ce știi să faci, Simbad? Tot ce veți porunci. Elefanți ai o vreodată? Nu. O să te trimezi să vâneți elefanți. Vinde să caută. Știu. De unde știi? Te pricep și la negoți? Un pic.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 Ascuns în vârful cel mai înalt cocotier. Am ochit în sfârșit unul. Stăpânul o să se bucure, desigur. Fildeșul se caută. Dar e grea nătoare. Elefanții m-au simțit și m-au ocoalescut. Dar ce vor cu mine? Un s-a oprit la dăcina cocotierului în care m-am cățărat. Ala, a bucat trunchiul cu tromba. O să-l doboare. Și cum o să se întâmple...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 și alți călători.